Просто одне тобі лице. Як то воно в житті буває? Кров не вода, гордо мовив Павло Максимович і теж поцілував дорогих гостей. Як ви тут? Василю кинув поглядом рідне дворище, голубив теплим поглядом батька-матір. Та зранку і до вечора танцюємо на роботі, на городі, коло скотини. «А як ви там? Як ти, сину, витримуєш серед тих коршунів?» Павло Максимович похитав головою. «Вони аж накидаються на вас, аж піна з рота летить. І чого вони так ненавидять все українське? Ну, задушили б цю бідну Україну, коли б могли» то підпалили б її з чотирьох боків. У якому інкубаторі виплоджується така ненависть? У совєтському, тато. Де ж іще? Людей не поміняєш. Такі ми, на жаль, сьогодні багатоликі, Того так і слабуємо. Та воно то так, аби можна де оцих, що є, вивести на якусь планету а інших сюди завести, то швидко можна було б усе поправити. А з цим і важко. Їм союз подавай, довгу пльотку і великого лантуха, щоб можна вкрасти в колгоспі. А із свого поля не хотять брати. Тільки з колгосного і крадене. «Ох, там хай мені Бог простить, – стиха кинула Гана Дем'янівна, – Багацько сидить з бісом всередині. Та хай їм. Зараз будемо діти снідати, бо нам з батьком треба йти на роботу. А чого ви, мамо, залишили ферму і перейшли на поле? Калита в'ївся на мене так, що життя не давав. Усе тобою цюкав. Тюремщиком-депутатом називав то я думаю, не буду, Бога гнівить, краще піду. Після сніданку Василь провів батьків за ворота. Цілісінький день господарювали у подвір'ї на городі. Василь почував невимовну втіху. «Знаєш сину», – сказав Рощулено, коли вони з Тарасом носили сину з берегів і складали на горищі. Мені ось ця робота більше до душі, ніж у те, що я роблю в Києві. Політика руйнує душу. А звісно ж, що так, задумливо відказав Тарас. Він мріливо дивився на кущі калини, обважнілі від червоних кетягів. Бо це наближає людину до творця, а політика від лукавого. Вона бруд. Я теж маю втіху від цієї роботи, від цих запахів, кольорів, тиші. Василь занурив свій погляд туди, де все більше вступала у свої права дбайлива господиня осінь, не шкодуючи фарб і відтінків. Цей світ – вцілілий острівець у велетенському океані зла і руїни. Він крихить на «галузка» тієї небесної щасливої України, в яку дозволено було ступити і йому. В ньому не блукали темні привиди зла і підступності. Його набожні роботящі предки залишили у цьому дворищі на городі, в берегах, понад ставом щось незнищенне – що підзаряджало його любов'ю і зміцнювало дух. Це він відчував кожним нервом. Ступивши із цього батьківського, виповненого любов'ю світу, у Великий, побачив і відчув ненависть, злобу, що підпалила увесь край, як все знищуюче пожарище. Кожен вияв його любові наштовхувався на те ненависне вогнище, що допалювало душу його краю. Переносили сіно і пішли до ставу купатися. Сонце підбилося над селом і вигріло воду, сади, що непомітно роздягали зелені шати і зодягали золотаво-червоні. Осінь відзвонювала плодами, Роздавала їх, щедро встеляла ними землю. Мовляв, беріть, я ще даю вам всього. Ще не урвалася і не зникла з лиця цього краю праведна віть. Ще є ті, в ім'я яких я плодоношу і несу свої щедроти. Марія взяла рушники і пішла до ставу. Сіла поруч із чоловіком та сином на добову колоду і промовила. «Нас іще Бог любить, який тільки врожай дарує. І хліб вродив, і городина, і фрукти. А коли ж же його любов і терплячість скінчаться?» – стиха кинув Василь. «Пішли, сину». Викупаємося в росі, бо в ставку гуси сколотили воду і пір'я багато. А ну, повторимо. Василь підхопився, зробив різкий рух, але Тарас миттєво перехопив його руку і кинув на траву. Марія зойкнула, а Василь підхопився і засміявся. Молодець. Реакція має бути блискавичною. На тебе можуть іти кілька чоловік з ножем, пістолетами, але твоя реакція має бути в багато разів швидшою. Володіючи цією технікою, можна покласти за кілька секунд п'ятьох. Для чого ти вчиш його цьому? із тіні образи сказала Марія. Я не хочу, щоб Тарас робив жорстокі речі. Життя жорстоке. Це ж не для нападу, а для оборони. Не забувай, чиї він син. Ворога дружби народів, буржуазного націоналіста, Нащадка куркулів. Тарас роздягнувся. Грав налитими бронзовими м'язами. Був високий, міцний, як молодий дуб. Побрів до ріки, що синіла за вербами. Василь шов слідом. Дивився, як той плюхнувся у воду і поплив. Чомусь нараз пригадався той день, коли вперше торкнувся його і вчив плавати там, в Марійному селі. Побачив і той сонячний. Вони сидять в трьох саду під горіхом і, плутаючись у словах, просять Тарасика вислухати правду про те, що не Володимир забродає його батько, а Василь. Але йому не могли вони про те раніше сказати. Реакція була такою несподіваною, що всі троє довго не могли погамувати своїх почуттів. Тарасик кинувся до Василя, обхопив його за шию, цілував і повторяв. «Я так хотів, щоб у мене був отакий тато. Я щодня тихенько молився і просив Ісуса, щоб у мене був такий, як ви». Твої миті і Василь, і Марія відчули себе значно молодшими від сина. Плавали довго. Тарас кілька разів перетнув розь. «Добре тут, тату!» Хлопець ліг на шовколисту берегову траву. «Надто добре!» «Може, переїдемо сюди?» Напівжартома, напівсерйозно промовив Святненко-старший. «Коли б не ця червона чума, стояв би ось тут десь маєток, бо всі ці землі були нашими. Може, вдасться повернути?» «Ти хотів би, сину, жити ось тут, сіяти, орати, збирати врожаї?» Марія провела рукою по його мокрім чубі. Тарас став, подивився на Бог проникливим поглядом і сказав багатозначно. Я буду поки що переорювати, полоти і сіяти, а врожай зберуть інші. Василь перехопив той погляд і посвітлів обличчям. Ріка плинула тихо, виціловуючи кущі, верби, що забрели в неї. Любив дивитися на її звивисте русло, знав, що вона єдина, пам'ятає все і всіх. Ця вічна українська ріка знала всіх поіменно ще від княжича Святомисла і його сестри Предслави. Купався тут Любомир, що не повернувся з Орди, купалася велика молільниця Соломія, Внука отця Луки, що зцілювала людей травами і молитвами. Любив ці води праведник Лука, отці Макарій та Матвій, і Василів прапрадід Сильвестр, прадід Сава. Василь відчував зв'язок із предками, ріка в'язала їх воєдино. Вдивлявся усе в ту красу, яку ліпила осінь, Вбирав легенями, очима, серцем і не міг погамувати спраги. Вона увіходила в нього, щось гоїла там і, мов би, просила повірити, що оскільки вона є, то є й надія. Ці замріяні в сорочих гніздах і осінніх пожарищах діброви, ці розкішні левади і ця переповнена достатком земля, не розминуться з людською душею. Десь вони таки зустрінуться. Нехай лише Україна подолає ці кола рабства, і українська душа знову засвітиться, як світилася колись. Чомусь спливло Вікторове весілля. То було саме перед Пилипівчатим постом. Падали нудні осінні дощі, що притворила Чорнозем у густу липку смолу. У тісну хатину набилося повно людей, а на столах стояло кілька тарілок із стравами. Хатина гуде весільними піснями, жартами, танцями. Танцювали на подвір'ї дівки, парубки, аж віялом летіло болото на Севіч. А в понеділок ходили селом ватаги циган, Виловлювали по дворах курей, заглядали в комори, колоні. Реготи, витребенькі, здається, зупиняли сірі дощі, а важке хмаровиння випускало сонце. Він теж йшов забрюханий в циганському гурті сторбою через плече, яку кидали квашені огірки, яблука, кавуни то був справжній самодіяльний театр з багатьма талановитими акторами. Василь переповів синовій дружині те, що воскресила цієї хвилі його пам'ять. «Я інколи заздрю вам», – сказав Тарас. «Ви знали інших людей, справжніх у своїй природній стихії». Не хочу бути злим провидцем, але чогось подібного, що ви, тату, щойно намалювали, сьогодні на весіллі не побачите. Ну, нехай не те, але щось подібне має бути. Ні, з несподіваною категоричністю сказав хлопець. Вгодована і перероджена душа. Нездатна на справжню радість та веселощі. Царство Боже в нас, а люди давно втратили його. Вона стає грубою, навіть цинічною, від неї втікає пісня, бо вона слухає лише власну плоть. Василь подивився на сина і нічого не відповів. Напоїли коня, корову, теля і завели у повітку. Повернулися батько і мати, помилися під душем і переодяглися. «Колись таки веселіше жилося людям», – вдоволено мовив Павло Максимович, виловлюючи вузлуватими пальцями китички вишитої сорочки. «У гурті, кажуть, і батька добре бити». «Ми прийшли, а вдома лад, і попрано, і гарбузи з городу перенесли, і сіно, і бур'яни попалили». «Ой, спасибі, діточки!» Ганна Дем'янівна теж вийшла з хати у своїй ще дівочій сорочці, вишитій вишневими квітами. «Ви стільки за день роботи переробили!»